33. fejezet Mindig Dév volt az, aki ellenőrizte a postát. Modern korunkban az e-mail, az SMS és a hangpósta idejében arra a következtetése jutottam, hogy a csiga húsz levélnyi unalmas papírhalomra jut egy fontos irat. Többnyire azonban csak elenyésző fontosságú küldeményekből áll, úgy, mint a hitelkártya fizetési felszólítás, egy újonnan nyílt környékbeli pizzéria szórólapja, vagy online is könnyen hozzáférhető bankszámla kivonat. Így aztán az évek alatt szívfájdalom nélkül átengedtem ezt a feladatot Dévnek. Nem olyan dolog volt, amit valaha megbeszéltünk vagy eldöntöttünk, de ahogy az a kapcsolatokban általában lenni szokott, berendezkedtünk az ügyek intézésére, megosztottuk egymás között közös életünk mindennapos apró cseprő feladatait. Dév szívesen intézte a levelek ügyét, én nem. Így aztán ez az ő teendőinek listájára került, a szemét kivitele és a mosogatás mellé. Így aztán azon a télen, amikor Dév feladatai az én már eleve kötelességeimhez csapódtak, a levelek ellenőrzése egy újabb elintézni való volt, amit észben kellett tartanom, hogy fenntartsam életünk napi működését. Először ellenálltam. Még egy jó napon sem szeretek a póstával bíbelődni, de az elmúlt hónapokban a sztrók, a sürgősségi betegszállítás, földön és levegőben, az intenzív osztályon és más kórházi részlegeken töltött hosszas tartózkodás Fargóban, a rásban, a rigben, a több tucatnyi orvosi találkozó, terápiás foglalkozás, véralvadási teszt, az agy, a szív, és nagyjából minden más szervizsgálatai, gyógyszerlisták, dév szívműtétje, egy terhesség, egy szülés és az azt követő hosszas kórházi tartózkodás, egy újszülött csecsemő a saját orvosi vizsgálataival és még sok minden más után a családi levelek átválogatása és megválaszolása a kényelmetlen kategóriából átkerült az egész szempokoliba. Halmokban, Újabb halmokban és még további halmokban gyűltek a papírok. Számlák, amelyek minden egyes alkalommal felértek egy újabb gyomrossal. apró betűs biztosítási papírok, amelyek terjedelmesek és zavarosak voltak, és gyakran elutasítás szerepelt bennük, ami az üs vagy fússérzéssel járó hormonok újabb rohamát szabadította fel, már eleve hormonoktól túltengő testemben. Fogyatékossági kérelmek, amelyek időt és figyelmet kívántak tőlem. Orvosi szakvélemények, emlékeztetők a sok soron következő időpontra. Kérelem a mellszívó márának visszatérítésére. És akkor azokat a papírokat még nem is említettem, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy új élet beinduljon, kérelem születési anyakönyvi kivonatra, társadalombiztosítási azonosítóra, Lili saját egészségbiztosítása, születés utáni orvosi ellenőrzések. Bármilyen furcsának tűnik, még a postán érkező jó kívánságok, valamint a nagyvonalú barátoktól és családtagoktól lili érkező ajándékok is kezdtek kellemetlen érzéseket kelteni bennem, mert végigfutott az agyamon, újabb ajándék kibontása, a csomagolás újrahasznosítása, még egy köszönő levél megírása. Minden nap rám zúdult a lesújtó levelek véget nem érő áradata, a papírhalom megállíthatatlanul növekedett. Nagyon elegem volt belőle. Elegem volt abból, hogy átnyálazzam a számlákat, hogy kitaláljam, melyeket kell befizetni és melyek kapcsán kell telefonálnom a biztosító társaságnak és várnom az automatára, mire végre átirányítanak egy ügyintézőhöz, akivel veszekedhetek, könyöröghetek. Sírhatok? Érvelhetek? Hogy Dév megkapja a kezeléseket, amikre olyan nagy szüksége van. A teendők listája már is túl hosszú volt, és minden egyes új levél elkerülhetetlenül egy új feladatot jelentett, amelyet nekem kellett elintéznem. Úgy oldottam meg, hogy egy idő után már sem nyitottam a pústaládát. Elkerülés, hárítás. Egyenesen elsétáltam az előtérben sorakozó postaládák mellett, és feléjük sem néztem. Ha nem látom a papírhalmot, nem is kell elvégeznem a papírmunkát, nem igaz? Így aztán egy napon, körülbelül egy héttel azután, hogy utoljára belenéztem, vonakodva, fülem, behúzva a postaládánhoz sétáltam, és boldogtalanul szembenéztem az elkerülhetetlennel. Behelyeztem a kulcsot, és elfordítottam. Felkészülve a rám zúduló feladatokra. Belenéztem. Semmi. Üres. Egy darab papír sincs benne. Még egy számlase. Halleluja, Gondoltam. Végre valahára. Lehetséges volna, hogy most már nyugtom lesz. Lehet, hogy végre vette a dolgokat. Lehet, hogy a végére jártam a papírhalmoknak. Az, hogy nem volt pósta, a legjobb dolog volt, ami aznap történt velem. – Ó, üdvözlöm, hölgyem! – szólított meg abban a pillanatban a portásunk. – Ön a 201-es lakásban lakik, ugye? – Igen, – válaszoltam. A ládája megtelt. A pústás nem tudott beletenni több levelet, ezért elvitte az összeset. – Elvitte? – kérdeztem. Mámoros megkönnyebbülésem egy csapásra elpárolgott. – Hova? – Ide, – adott át egy jegyzett papírt. Rajta volt egy cím. Ez az USPS feldolgozó részlege, amihez Chicago-nak ez a része tartozik. Ha oda megy, ott át tudja venni a leveleit. Elvettem a papírt, miközben a gyomrom görcsbe rándult. Micsoda móka lesz kivinni a kisbabámat a fagyba, hogy sorban álljak egy USPS feldolgozóban, remélve, hogy megkapok egy halom számlát és más egészségügyi papírokat. Sok levele volt. Mondta a férfi egy pillantással később, arcán barátságos mosolyval. Igen, válaszoltam. Sok levelet kapunk. Ez esetben talán a legjobb minden nap megnézni, akkor a pustaláda nem telik meg. El akartad valaha cserélni az életedet? Mondjuk így. Ezt nem tudom tovább csinálni. Átvenné valaki tőlem? Nem tudná valaki más hordozni helyettem ezt a terhet? Akár csak egy napig. Így éreztem néha a legsötétebb pillanataimban. Ki voltam készülve a babáról való gondoskodásban, miközben próbáltam dév agyát és felépülését is serkenteni, ráadásul a mellett minden más is az én feladatom volt: a hűtő feltöltése, a receptek kiváltása, a mosás, az autó akkumulátorának megóvása a fagyástól, a kutyasétáltatás. Még ha az időtájt komoly fagyok is voltak, és mindeközben persze a karrierem életben tartása. És persze ott volt annak a nyomasztó lehetősége, hogyha dév nem tér vissza a munkába, akkor komolyan el kell kezdenem azon gondolkodni, hogy miképp leszek én a főcsalád fenntartó. Nem éppen csábító kilátás. Alvás és támogatás. Erre a kettőre volt szükségem. Kiküldtem egy SOS üzenetet. Az anyósom elhalasztotta a floridai indulását, és velünk töltött egy hetet, hogy segítsen a baba és Dév körül. Csinált nekünk lazanyjét, eringatta a babát, és órákat töltött Dévvel, szorgosan segítve neki berendezni otthoni irodáját. Olyan türelemmel és nyugalommal kezelte ezt a fárasztó munkát, amire én egyszerűen már képtelen voltam. Luisa olyan, mint egy erekje, egy szent kegytárgy. Már a puszta jelenléte elég ahhoz, hogy elűzze a szobából a gonosz szellemeket. Így, hogy Luisa nálunk volt, olyan fényt és szeretetet éreztem, ami egyébként nem volt jellemző, ha csak magunk voltunk. Ahogy Luisa elment, az anyám érkezett a helyébe. Ő is megbízható támaszom, aki magával hozta sziklaszilártságú támogatását, amire akkoriban nagy szükségem volt. Kávét főzött reggelente, és foglalkozott a babával, hogy pihenni tudjak. Megsétáltatta a kutyát, és feltöltötte a hűtőt. Friss energiát és pozitív szemléletet hozott küszködők kis családi körünkbe. Az egyik kedvenc fotóm Liliről azon a héten készült, amit az anyám januárban velünk töltött Chicagóban. Este van. Dév mosolyogva tartja őlében a babát, Anyám pedig a háttérből nézi szerető nagymamaként, egy pohár vörös borral a kezében. A sötét éjszaka az ablakon túl nem tűnt olyan félelmetesnek így, hogy anya a szobában volt, megnyugtató mosolyával és figyelő tekintetével. Azután a nagynéném Krisztin érkezett. Évek óta nem járt Chicagóban, így arra ösztönzött minket, hogy felkerekedjünk és megnézzük a várost. Múzeumokba mentünk. Felvettük a kesztyűt a hideggel és sétáltunk. Főzött ránk, megnyílt előttem és beavatott a saját életében megtapasztalt nehéz időkbe. Csodálatos látogatás volt, melynek során Lilit is megismerte. Majra is visszatért. Támogatásra és társaságra volt szükségem és a legjobb barátomra, akivel teljesen őszinte lehettem. Minden reggel Míg Mária nálunk volt, kibotorkáltam a nappaliba Lilivel a karomban, és azt mondtam, szeretek úgy felébredni, hogy tudom, itt vagy velünk. Muszáj volt azt éreznem, hogy nem kell mindennek szükségszerűen az én vállamat nyomnia. Muszáj volt éreznem, hogy beszélhetek, és van valaki, aki meghallgat, válaszol és megért. Egyik nap, amikor elvontatták az autónkat, és a telephelyen lefagyott, ezért ki kellett mennem a hóba, hogy beindítsam és hazahozzam. Nem kis megkönnyebbülést jelentett, hogy otthon hagyhattam a babát a melegben, Máriával. Az egyik napra élénken emlékszem. Dave, Lili és én reggel a rehabra mentünk autóval. Korábban feltűnt, hogy a sztrók óta Dave sohasem veszi fel a telefont, ráadásul az e-maileket, az SMS-eket, és a hangüzeneteket sem ellenőrzi. Egyszerűen nem érdekelte. Így hát aznap reggel az autóban rászóltam, hogy hallgassa meg végre a hangüzeneteit. Ó, mondta Dév, miután meghallgatta az egyik felvételt. A Rik volt. A ma reggeli foglalkozás törölték. Ráléptem a fékre. Mi Miért? Nem tudom biztosan, vonta meg a vállát Dév. Nem mondták. Jázd le újra az üzenetet. Tedd a kihangosítóra. Sürgettem. Dév forgatta a szemét, de engedelmeskedett. Meghallgattuk az üzenetet. Kiderült, hogy a terápiás foglalkozást azért törölték, mert valami probléma merült fel a biztosítással. Mikor jez a hívás? Mikor hagyták az üzenetet? Kérdeztem. Dév megnézte a telefonját. Néhány napja, mondta. – Miért nem veszed fel soha a telefont? – kérdeztem fogcsikorgatva. – Vagy legalább hallgatod meg az üzeneteidet? Dév megint csak megvonta a vállát. – Nem baj, nem nagy ügy. Majd új időpontot kérünk. – Nem – morogtam. – Én kérek új időpontot. Miután beszélek a biztosítóval, és rendezem velük a vitás kérdést. Üvölteni akartam. – nem elég, hogy végigmentünk a tortúrán, hogy a vacogó hidegben előkészítsük a kisbabát az útra, az evés és alvás idejét átszervezzük a foglalkozás időpontja köré, aztán elvigyük dévet a hóban oda, ahol meg kell jelennie. Nem csak arról volt szó, hogy dév terápiáját, amire igen nagy szüksége volt, törölték egy újabb keserves biztosítási vita miatt. Most az én dolgom lesz tisztázni az ügyet, és új időpontot kérni a riktől. Közben Dév még azzal sem törődött, hogy meghallgassa a hangpústáját. Ha megtette volna, valószínűleg mostanra már megoldottuk volna a problémát a biztosítóval, és akkor talán a mai időpontot sem halasztották volna el, de legrosszabb esetben is, legalább azt a mizériát megspórolhattuk volna, amit mindannyiunk összekészülése és a rehabrautókázása hóban jelentett. Ráadásul így, hogy Dévnek aznap nem kellett terápiára mennie, mit kezdünk majd vele. Ez a nap is a négy fal közötti veszekedéssel telik majd. Amikor erősködik, hogy pihenhessen és tévét nézhessen, én meg unszolom, hogy inkább valami olyasmit csináljon, ami serkentően hat az agyára, mondjuk olvasson vagy tornázzon. Aznap este Dév vacsorázni ment a barátjával, Breddel. Az ilyen esték, amikor egy közeli barátjával találkozott, mindkettőnknek felüdülést jelentettek. Kijutott a házból, távol került tőlem, és szembetűnő nyomorúságomtól, és nekem is volt néhány órám kettesben a babával, aki dévvel összehasonlítva könnyű feladat volt. Aznap este előkészítettem Lilit a lefekvéshez, kicseréltem a pelenkáját, és ráadtam a pizsamáját, majd puszilgatni kezdtem. Puha a rózsás bőrét. Abban a pillanatban olyasmit hallottam, amit még soha. Egy gyönyörű lélekemelő hangot. A kisbabám első nevetését. Lefagytam. Rájöttem, hogy a csókjaim csiklandozzák a csupasz bőrét, és ettől felnevetett. Rámeredtem, riadtan és boldogan. Ez volt a legszebb hang, amit valaha hallottam. Megint megcsókoltam, ezúttal egy kicsit erőteljesebben. Megint nevetett. Még többet csókoltam a nyakát, a vállát, a karját és a pocakját. Lili felfelcsengő édes ártatlan gondtalan nevetésben tört ki. Lenéztem rá, könnyek gyűltek a szemembe, egyszerre sírtam és nevettem rajta. Felvettem az első nevetéseit, és elküldtem a videót mind a két nagymamának, a nővéremnek és a nőimnek. Mári visszaírt. Hát nem ez a legszebb hang? Azonnal jobb kedvre derít. Igaza volt. Néztem Lilit, ahogy kaszagott, a pelenkázó asztalon, és arra gondoltam, hogy lehet a szívemben ilyen túláradó öröm és szomorúság egyszerre. Sokat gyötrődtem rajta, számtalanszor utána néztem, és kikérdeztem különböző jól informált ismerőseimet, mielőtt úgy döntöttem, próbát teszek egy enyhe antidepresszánssal. Az egyik szakértő testpáncélnak nevezte, vészesen kimerítettem a tartalékaimat. A testemet és lelkemet egyaránt kikezdte a stressz, a terhesség, a szülés, az új szülőtről való gondoskodás és mindeközben a zsonglőrködés, dév sztrókja és felépülése körül. Voltak olyan napjaim, amikor teljesen reményveszetnek éreztem magam, és szükségem volt valami védőhálóra magam alatt, hogy elkezdhessem összeszedni magam, ami igen kemény munkának ígérkezett. A barátaimra és a családomra támaszkodtam. A szükségleteimet olyan nyíltan kifejeztem, mint még soha. Még soha nem voltam ilyen kimerült, és ilyen fájdalmasan tudatában a saját korlátaimnak. Mindig olyan ember voltam, aki büszke arra, hogy többé-kevésbé kézben tudja tartani az életét. Én voltam a tervező, a támogató, az önálló. Én voltam az, aki csendben meghallgatta a vonal a túlsó végén síró barátot, vagy családtagot, majd tanácsokkal és megnyugtató szavakkal állt elő. Nem az voltam, aki a telefonba zokogott. A történtek előtt egy kezemen meg tudtam számolni azokat az alkalmakat, amikor sírtam a szüleimnek. De ez itt és most túlnőtt rajtam. Sokat sírtam. Miután a tartalékaim lemerültek, hamar elveszítettem a türelmemet a férjemmel szemben, ő pedig érthetően hasonló vehemenciával válaszolt, vagy ami még ennél is rosszabb, védekező és csendes elzárkózásba vonult vissza. Ettől természetesen még dühösebb lettem. A tél közepén egyik este volt egy hasonló veszekedésünk. Őszintén mondom, hogy már nem is emlékszem, hogy kezdődött. De arra igen, hogy annyira dühös és ideges lettem azon, amit mondott, bármiről beszéltünk is, hogy a telefonhoz nyúltam és felhívtam márját. Szóba sem akartam állni dévvel, rá sem bírtam nézni. Meg akartam mondani neki, hogy menjen el, ki akartam rúgni, bár minus tizenegy fok lehetett odakint, ő sztrókbeteg volt, újszülött lányunk pedig a szomszéd szobában aludt. Szükségem volt Marjára, hogy megnyugtasson hogy visszahúzzon a szakadék széléről. Ő volt az erre alkalmas személy, mert tudtam, hogy nem fog egyszerűen csak az én oldalamra állni. Szeretett engem, de dévet is szerette, és megértette őt. Nem pusztán panaszkodni akartam és kiönteni a szívem valakinek, aki egyet ért velem, és visszahangozza a hangomat és felháborodásomat. Az nem segített volna. Arra volt szükségem, hogy olyas valaki beszéljen hozzám, aki szereti Dévet, mert abban a pillanatban nem éreztem úgy, hogy én szeretném. Miután kicsöngött a telefon, ránéztem az órára. Tizenegy múlt Csikágóban, éjfél elmúlt DC-ben. A francba. Gondoltam. A vőlegény azt fogja hinni, hogy őrült vagyok, hogy éjfél után telefonálok sírva. Mária majdnem azonnal felvette. Halló? Szólt a telefonba. Már! Szia! Ne haragudj! Már elmúlt éjfél! telek. Nem, mondta, bár nem voltam biztos abban, hogy nem füllent. Mi újság? Mária, nem akarok többet dévfelesége lenni. Értem. Hallottam, amint elhelyezkedik a vonal a túlsó végén, felkészülve a telefonos kifakadásomra. Elmondod, mi történt? kérdezte. Részletesen ecseteltem neki az aznapesti veszekedésünket. Ez már több volt, mint amit el tudtam viselni. Nem csak azt vettem zokon, hogy kénytelen voltam egyfolytában mindenfélével nyaggatni dévet, hanem azt is, hogy ő zokon vette az én állandó nyaggatásomat. Ha nem kell neki a segítségem, akkor elmehet, aztán boldoguljon egyedül, mert Istenemre mondom, nem akarom tovább hurcolni a terheit. Nem bírom tovább csinálni. Siránkoztam. Olyanokat mond, amik nagyon sértőek. Mindazok után, amit tettem érte. Vagy ami még rosszabb, olyasmit állít, ami teljes mértékben képtelen is alaptalan. Nem is tudok beszélni vele. Ránézni sem tudok. Értem, mondta Mária nyugodt hangon. Ellie, valamire emlékezned kell. Dévnek néhány hónapja súlyos sztrókja volt. Az agya még nem gyógyult meg teljesen. Még nem teljesen önmaga. Tudod, milyen tempóban beszélsz? Tudod, mit zúdítasz rá, amikor felhúzod magad? Az agya nem tud lépést tartani ezzel. Biztos vagyok benne, hogy amikor mérges vagy rá, és elkezded mondani neki a magadét, összezavarodik, megijed, és védekezni kezd. Mi más tehetne? Visszaszól valamit, hogy megvédje magát, aminek lehet, hogy nincs értelme, és lehet, hogy egyáltalán nem logikus, és lehet, hogy nem a legátgondoltabban és legfinomabban fejezi ki magát. Ebben volt valami. Elhallgattam és gondolkodni kezdtem. Határozottan volt benne valami. Abba kell hagynotok ezt a vitát. Mondta, arra biztatva, hogy aznap éjszakára tegyem félre a konfliktust. Lépj tovább. Nyugodj le. Amikor értelmetlen dolgokat mond, az nem a teljesen felépült dév. Adj neki egy kis pihenőt. Adj neki több időt. Látod, milyen nagy utat tett már meg Ellie. A gyógyulása folytatódni fog. De most türelmesnek kell lenned. Ez pedig, ez a hozzáállás nem segít, hiszen frusztrálja és gyötri őt. Igazad van, hogy úgy érzel, ahogy érzel, de dévnek is igaza van. A csudába. Jól mondja. Nagyon is jól mondja. Ezért volt szükségem éppen rá. Még mindig sírtam, de már egy kicsit jobban éreztem magam. Mária, Rob biztos azt gondolja, hogy őrült vagyok. Ne haragudj, hogy hívtalak. Mondtam. Először is ne légy csekfej. Másodszor pedig nagyon örülök, hogy hívtál. Bármikor hívhatsz rendben? Tudod, mennyit sírtam neked az utolsó szakításomkor? Mindig ott voltál nekem. Most pedig én vagyok itt neked. És tudom, hogy jobbra fordulnak a dolgok. Csak a mai napon próbálj túljutni. És hogy mi lesz holnap? Csak juss túl a holnapon. Hallottam, hogy most már ő is sír. Most ez az egyetlen, amit tehetsz. Ezen túlmenően nem tudod befolyásolni a dolgokat. Rendben? folytatta. Jó. És bármikor hívhatsz. Csend. Még több könny az én oldalamon. Rendben? kérdezte. Rendben? válaszoltam. Meg kellett tanulnom segítséget kérni. Elismerni, hogy egyedül nem tudok ezen az úton végig menetelni. Még sohasem voltam ennyire kizsigerelve, ennyire kiszipolyozva, ennyire megfosztva az önbizalom, és az önállóság csillogó látszatától, amit a külvilág felé mindig képes voltam mutatni, nem állarcként, hanem korábban tényleg az volt az érzésem, hogy kézben tartom az életem, hogy bármi történjék is, állok elébe. De azokban a napokban, amelyek a szó minden értelmében sötétek voltak, mindössze annyit tehettem, hogy egyik lábam a másik elé teszem. Akkor tanultam meg, hogy valójában milyen törékeny és ingatag is az élet, és én nem tudom kontrollálni. Amit korábban hittem, hogy keményen dolgozom, azt teszem, ami helyes, tervezek és irányítom az életem alakulását, mindössze illúzió volt, amelytől gyorsan és szívtelenül megfosztottak, és én itt maradtam üresen és elveszetten. Léci ezt az én óceánidőmnek nevezte, és most egy másik óceános kép is eszembe jutott. Gyermekkoromban minden nyáron a családdal elutaztunk Long Island keleti partjára. A szüleim a 70- évek elején ott az óceánnál találkoztak, jött a hurikán, mindketten kimentek Badi szörfözni, igen egymástól függetlenül kilógtak, hogy meglovagolják a nagy hullámokat, miután a partszakaszt lezárták a látogatók elől. Az úszás az óceánban mindig fontos volt a long islandi családi kirándulásokon. Mindannyian imádtuk az Atlanti-óceán erős hullámainak tetejére dobni magunkat, próbáltuk befogni a hullámok erejét, hogy aztán sújtalanul a part felé sodródjunk. Amikor először megmártózik az ember, az óceán kemény tud lenni, talán még egy kicsit félelmetes is, különösen gyerekként. A nyílt vízre vezés közben mindig adódik egy pont, amikor szembe kell kerülnöd a tajtékzó, morajló, megtörő vízfallal. Az atlanti óceán be tud vadulni, és gyerekként jó párszor elsodortak nálam kétszer magasabb hullámok, amelyek kavargó örvényében addig forogtam, amíg már sós vizet lélegeztem be, és nem tudtam, merre van a felfelé. Mégis, bár sok nyáron át partimentő is voltam, a mai napig érzem az adrenalin löketet, az izgalom és a félelem keverékét, amikor a hullámtöréseken át kiúszom az óceánra. Mindig megvan a kockázata annak, hogy egy hullám éppen rajtad törik meg, és maga alá gyűr. Mégis az egyetlen lehetőség, hogy ne zúzzon össze a felét közeledő hullám, ha egyenesen ráúszol a háborgó megtörő vízre. Ilyenkor az ösztöneink ellen megyünk, és félelmetes érzés lehet, de ez van. Úsz be egyenesen a megtörő hullámba, merülj alá, és úsz alatta, vagy ugorját felette, mert arra nincs mód, hogy teljesen elkerüld. Megpróbálsz visszafordulni és elmenekülni, de hiába is menekülnél, a hullám idővel elkap és visszahúz. Muszáj szembenézned vele, és keresztül menned rajta, hogy magad mögött hagyhasd. És mi vár a hullám túl? Áldás, sújtalanság, béke és csönd. Teste erőfeszítés nélkül lebeg a sima víztükör tetején, Előtted a nyugalmas, szétterülő kékség. Úsznom kellett tovább, közvetlenül a félelmem, a haragom, a szomorúságom és a veszteségérzetem törésvonalára. Nem volt más út, hogy megkerüljem ezt a fájdalmat, csak az, hogy folyamatosan haladok benne előre, hogy továbbra is előre törekszem, és valahogy keresztülverekszem magam rajta. Ezért is így tettem. Egy naptár lógott az éli szekrényem mellett, és minden este, mikor ágyba mentem, egy újabb napot pipáltam ki rajta, megkönnyebbült sóhajjal. Arra gondoltam, túléltem, átvészeltem egy újabbat. Egy nappal közelebb vagyok. Mihez is? Ahhoz képest, hogy milyen fáradtnak éreztem magam, és mennyire kimerültem mindig estére, amikor bezuhantam az ágyba, mégsem tudtam kikapcsolni az agyam még órákon át. A hajnali három óra a legrosszabb ellenséged, mondta Lee bennfentesen, amikor elpanaszoltam neki az álmatlanságomat. Elnehezülve ébredtem minden reggel, amikor meghallottam éhes kisbabám első sírását. A sötétben szóltam magam a kiságyához, és arra gondoltam, a ma sem tart örökké. Csak egy újabb napot kell végigcsinálnom. Dave arra kért, hogy ne veszítsem el a türelmemet. Azt mondta, hogy több időre van szükségünk. Folytatódni fog a fejlődése és a gyógyulása. Emlékeznem kellett rá, és el kellett ismernem, hogy nagy utat tett meg. Hallgatnom kellett a barátok és a családtagok érveire, akik biztosítottak afelől, hogy dév még mindig fejlődik, és csak arról van szó, hogy én túl közelről, napról napra látom a helyzetet ahhoz, hogy észrevegyem a pozitív változásokat, amelyek szünet nélkül zajlanak benne. Emlékeztettek azokra a napokra, amikor azt sem tudta megmondani, melyik városban van, amikor pár órát sem bírt ki anélkül, hogy sürgető szüksége ne támadt volna egy kis alvásra. Folytasd az írást. Az írás megment, biztatott Lee. Először pár nappal a sztrók után mondta ezt, a felépülés kezdeti stádiumában. Túlságosan is korán ahhoz, hogy megértsem a szavakban rejlő bölcsességet. Akkoriban a harmadik regényemen assziszint dolgoztam, leginkább már csak szerkesztői munka volt hátra. Azt tudtam csinálni. Ismerős terep volt, még jól is jött az a kiszakadás. De a kreatívan megterhelő munka, hogy valami újat írjak, hogy alkossak valamit, nem tudtam elmélyedni semmiben. Az írás volt, amiben örömöt találtam, ahol játszhattam. Azonban teret, időt és szabadságot kívánt, és nekem egyik sem volt. Mégis sok hónappal később, azokban a fullasztó napokban, amikor korábbi életünk darabjai szétszóródva hevertek körülöttünk, letaposva és megtiporva, mint a késő téli Csikágói hó, visszatértem ehhez a jó tanácshoz. Folytasd az írást, az írás megment. Újra megnyitottam a leveleket, amelyek felgyűltek a kedves dévpont dogban, Sodróttam, mert ahhoz túl messze kerültem az eredeti történéstől, hogy bármi tartalékon maradt volna energiából vagy reményből, de még mindig túlságosan is távol voltunk a teljes felépüléstől, amelyért küzdöttünk, hogy némi békét vagy biztonságot érezzünk, és valóban eljussunk arra a megfoghatatlan helyre. Akkor ébredtem rá, hogy írnom kell. Írnom kell, hogy értelmet találjak abban, ami történt, és ami még most is zajlik. Mindig is éreztem, hogy a legjobban úgy tudok értelmet találni a világban, és egy intenzív vagy felfoghatatlan helyzetben, ha írok róla. Ez az én módszerem a leltározásra, szortírozásra és a megértésre. Pont erre volt most szükségem, arra, hogy készítsek egy nagy leltárt. Nem csak a Dave stroke követő napokról, és hónapokról, hanem mindazokról a napokról, hónapokról és évekről is, amelyek elvezettek minket addig a pontig. Ezzel a számvetéssel próbáltam meg értelmet találni a jelenben, és megbékélni azzal a tényjel, hogy a múltat elveszettnek érzem, a jövő pedig hatalmas, félelmetes ismeretlenként tornyosul előttem. Írni fogok, hogy megértsem. Írni fogok, hogy egybefogjam a megannyi gyolódott szálat hogy megpróbáljak szőni valami értelmeset, a fájdalom és szerelem, a veszteség és remény, a félelem és hit, a szépség és a megtörtség kifakult fonalaiból. Írok, hogy találjak valami rendszert, valami narratívát, valami értelmet abban a mindennapos szenvedésben, amely abból fakad, hogy olyan sok mindent elveszítettem. Így tettem hát, és a kedves dévpondok lett az a hely, ami felé fordultam, az oldalak pedig sokasodtak, ahogy teltek a napok, egyik a másik után. A mai nap nem tart örökké, mondtam magamnak újra és újra. Egy nappal közelebb vagyok. Mihez is? Azt reméltem egy olyan időhöz, amiben az élet nem tűnik ilyen végtelenül reménytelennek. A jelenünk változni fog. Ennek, ami most van, akár csak a csikágói télnek egyszer el kell múlnia. Hinnem kellett, hogy valamikor, valahogyan a nap ismét utat tör magának, és a fény visszatér.